ین رسول الرحمن یحیی تن قالوا فقد روا هذا زہری عن اروا مروان خطی و مسرم روایت کلام تی کون اگر کہتے کہ کوہشتید زہری او تاز بکلام کو دغر او افق بواسطی ده هشام من عروه عن ابيه چرد اپلار دی او با هشام افق سا او حدیث ان دغر بن سلم ان اشام من عروه عن ابيه چرد قار مروان حن مسزکر او قل دلاؤ دو مروان ای شیودیک کشه سم ذکر من حدیث وک مروان د قوت په عاشق د باندې د بو سری ن زبری عن علوا او مروان تو دې د بری ودا ګسک او کلام دې ته کلام کی نری مریه پر ده هشام اخر د خپل کار نه هیڅ شي سره ورته کې تا ده ده هشام اخد چانده حدیث قابله استغلال نش شام او اروپ د مایه کې ابو بکر واسه تر هشام څخه کم دي کنه د دې کخه د تمدید وخایا جنگی کې راخذ واسته تا وپر نه ها داریا انشاء میه دا وکد محمد ها او <متحدث> ناکه کوي ها څنګه کو زهري او شو ابو او بوسرا قال قدنا قدنا قال قدنا قال قدنا قال كان ها قال اذا تحتاجون في هذا شام او دي من هذا اجب الصدره كذلك تپدې صنعت کې نوې چې قال حدث ان دهيا املهيا متقنشي راوي ده پسند کړی چې دا تشریه هاه اوه هيا الله توباشي دری په د لشي نه زګر د زماني شي او یا لا طوا چې مونږ د دې څخه ټونه ده دشمن د زماني شي دا څخه صدايو نه لاله علي ها درې په خللات کې زګر او مونږ په خللات کې نه ويته حاجي با خلک تاسو او ایداوې زپې نتي په جرحه تعدیل په مارش کې نه ما دا ماده ای تر مخه خو د دې نه دا چې انلاها تاسو د خپل لزان لپاره ورکوي او موږ په علم د دې شی میजारी کټاناله عبد الله بن ابي بکر له کومه خبره شوه ولاله دغه ما ذکر په معرض د جرحه تا دې کې نه مولا کې نه یادته بیان زر مقسم دا جرم په معنا دې کې هدي غلطي ده څنګه به مې اېتیاړی دال على فضل التصوف من الذالين فقهاء ومحدثين وحديثين اتحاد هذه التزور فصبت بها فذبتها وهي نذري جاغوا والذي دخل وهو حديث هشام اذن فقال لها غلطية تصوار وهو حديث هشام اذن فقال لها غلطية تصوار وهو حديث هشام اذن من بهنا عربتوا وبنا بسرات جواشت اشتار وهو رايش عرب لم يقبل ذلك و لم حدیث خورا قدر رینے پرنانی مطابعتا سنمانی او دلتا بگراغ دونک کنڈی کپری او قلدی لوڑ جووری دی پکیو او بیمتا سلگی حدیث نیسی لار پیشت ہوئی پایا دا دا مارتخه له بوسه د له د هيشه د اخر اسطا يحيى من ابي كسي له قومه کې وړول دي ها حديثونه دغه را شخيل لهون هدا تاسو څنګه مو جوړ جوړ په چې دملې چې لا داس کنه سمع رجل نه يحدث نو صحابينه را عايشينه له به تاسو جهلت بو رواه تكميل دي پتانلږي چې راشګه هم هم يرم کفاتكم ان تضجوا حدثني وبن اگر ادارت بقبل صحابراء زیر خالد دی ابن اسحاق و محمد اسحاق مراد بید دیم دیم زیر اسحاق محمد اسحاق مراد بید یہ کلام محمد الطافی ننګ پدری په شکونه هو تاسو یې او كذلك به تاسو ته استلار پیشکی دروازه زما نکرت محمدی تعقیت کو وشکیذا خالفو <سؤال> فی مثل من خالفو کراچه بمقابلہ او اجازه کرایشی دقدر دته مخالف پر روان د ملاجیما او فرقہ میں روایت ولیدن فردای کہی محمد انساق منفردی و نفس هذا الحديث منکر واخلق به یا كونرہ دا حدیث منکر دې پر دې خلاف ذ غریب د شقنوی کی او حدیث خلاف کی زعیب د شقنوی کی ته حدیث منکر وای اشه و منکر منکر نه غری ها حدیث منکر تعریف څه وکړه خلاف د غریب د شقنوی د او خلاف چې زعیب د شقنوی نو دی ضعيفه وتا مقروي او دا قویر وتا محفوظ وي معروف کو نه معروف هغه چه غراته له روان دي دا تلقي نه دي روانه واه لانو عروض كما خير اغريا غثرن على دهتا توندونه دكلي هارவே دورون في زماني فينفلو مروانن مث الله عليه السلام ما قال قال رو ما محمد النحاس غير يفقده مخالفا غير يفقده غير مخالف مقر كده شقنا ده حديث منقري غير قال هو عثمان تنيه لي وها لا با دهو بين يهارين ديك جایدی مخالی کیا تو دیروس خبره نو عروا بو سپرویتا که نظره که روش تیره دیروه او عروا شکره دیروه ما قد حدسی یا جایدی مخالی دیروه سنگه پی بیراب تو چه دا حدیث دا تا جاید مرسی نو دریس دیروه نو دریس دیروه خو دا که دا حدیث دیروه ينستدح قال حدثنا ربيون قال حدثنا الربيع الثابير وهو قال حدثنا الربيع بن باعيل قال لي ابي یارکایہ خو په ثنا دआमو مرني شریحت رحمتኹ فی هذه الابق ثنا ثق استزادو په دې کې د زعید د نه هان دک عروق دې عارفه نه صاب ختمی عبداللہ کرا رہے ہاں روایت دی ما مر کلو هل کوئی کی وسط قنیش تی درہے سب قنیش ہارا خوشی کنا ہاں اب هرغه ویلې شاويري را نه ده لجعل الذين كرهوا قالهم يزيد هذا هذا القدير كل من ربا علي ابي ابي من الحوصالي يقطع ده مقطوع حديث شاجد النبي سيدنا قبل كذا ها ويقفوا ما قال حدثنا ابو بكر قال حدثنا ابو عامر قال حدثنا انه يكي عن نا پغاه په جاتيانات هم ملامتي کې پدې نو نه ده دي ان اصلاح پدې بله تقائن کې مقابل <سؤال> نه او دا حدیث بواسیت امی مشعر بنا بیعن جدی هیر اغراری خان امی مشعر بیبن محمد ابن عبداللہ او دا بصور اید دے فقارتی مرد تتظر بیدی ها فتسیب فارجا قارت تاوزو یا بصور او ها احمد ابن شعب عن عبیه دار ایسر قرار بندیسی اللہ اللذی کنجتاد وس متوجه سیدgetAbsolutePathن جنو کال نام کو کو منگا متن شریف گرو رحمتن حدیث میں لل من مت پر جو فجت وضا من مس ذکر ہو فجت وضا بدی کے کدا اعزال کی یہ جی کلموس ذکر کلموس پڑھ چیستی خونی دیگی چه ماسل تار دشاہ سوچیم او دنیسا و رویت که بری گناده دا ماسل بارتا دا اختلاف در جوجین بارکی ماسل زکر او ماسل تار جاغیدوانا کئی خاند تو آبان چیو دستم آتی که محسل بگیلی پر او دې نه نه کېدا تو هم درو واته نه دي یاد ناشکین تو هم دي ته دې نه غو مر صلاح مات ماراج دې چې د زویینه انقلاب سپا <سؤال> دیکی خوابیدی ایمار رویت بسر رویتی او پاکی ممارسو ذکر دیو آغا صاحب د حادثی نشگذر دیو صاحب حادثی مذکر گردی دیو نمذکر رویت دا روشت دیو خششکا دیو، خید ایمار دیو آغتو گردی وصوایا خوایا ا قیمتی ذکر یوه فرره او زها طب ابن علی ده فیشو طب عن ابی کی ابن علی قدیم الاحسان دے معتمر صحابی فری یاد کلامیستی دې معنی وړی شناخت پیش کوه ور یہ بار حدیث نا گو نے فقال حدثنا محمد بن محمد حدثنا محمد بن جابر بن عبد الله تعالی ان هو قال حدثنا ابو بكر ملازم مدار غزدره ملازم ارحمنا لا باذل <سؤال> منك كذلك وتفسنا ومغره منك اشدريده هو سپدی کې لکه ذکر کو چې دا وخت ټوپلی فم اسه کول غان دی وړي یو د ساجین دا حدیثه مزاج تصدیق مستقیمون استغاثه کی تر قد تكلمنا بنا قد من بعضه عباس النبي عبد الله و این کانا ایو خود من تاریخ ناظره حاشلاله چه عز مخصوصه دبادن دباله حسین ولگی حتا اکده فحیزن ولگی ناخده دودورن راولی نباتن کفنه چه ولگی ولی نبودور راولی همین مصایح وانا غراعی ایونا مسروعی یا ویبا فیا کا تہوا ستویہ بلا اور علوی ادد ذر لا تو یولی وضو فما ستویہ ہو بغیر نماز احرا لا تو جو والے فقال الذين ذهبوا الى اليدن فقط قالوا وضوء ديواس دیل جس کا تی اثر وصول لازم کرنا پڑا گرو فقال ابوا يا كان چورا ما زکنا خيزي چر و موننا اچان کني کنا خلیا سوا ما نه ول قران پلا تا قران طالمتی تلاوت کو ماستر فانو کو ما ته امر کو یا د څوکا خو شاهد په صحابینو فاده شو چې سعد دی وای خانسا لما نبيه النوران دخلق لارو لده احتي ابن عمر را سالیم تان عبدالله ابن عمر بید صلتا لم يكن صلی عمولی قو محیدام و نوکره موتی ما حاجس الاسباب آداء کمونز جتیکه خالا انیم اصلا تفضلی خنسیتو انتا وزا حو دا سانیشو نو اسنو فا عره ثم <مؤس> طار ده روانه ثم انا خجمل هو ذی یقولو الرحمن فصلینا موتم انقرده قال وهو ذلك نحو فقال انا انا عبد الرحمن ابو عبد الرحمن جزيما قد عرف ذلك اعترفهم كلهم قاله لكنه مسست مع رب تغسد دينك او <سؤال> بس چې درغا کوم سره چا <سؤال> نماز نیږي یدا ساده راي داو زه مه مت زکات نه لایي وای ها لار تمه فرار نکړاني ویل فاحتکتو <سؤال> او جري دم فاصبت فرجي ناس ميد دخلنا کار ماتیا اسا سفر ځکا خپل نوم احتقق کو کار ما ما دراو فقره مته کفت خراب لازم په اور راکا گا او د څورې او سر فی دایي چر دغ اثر حت ولم یعملنا قضا وایو لازم د څورې او دا اکم تیر اغرار را با غصر یرینی در محکه جر او دا اکم تیر اغرار را چودات کتنیشتره مستلح حضرسنشتی نفس الهات <سؤال> اندوشتیح <سؤال> و مستلح حضرسنشتی ساعت وقصو فتوا دارا چلست کې شي کمزګري ګوراو یې وایمه تکا ها فقال كان نجسا فقطه شیتونه پولیس ثلاثه ځان یې کاټه دي شلو سره واسطه دي هه دې پرواني چې کلاص کټې کانو یا دا kako da masakam ko po da masakam jo she te wi ko da ارې دې معمانه راغیوه مسالره اده شه د بوک کناورې ها ایبنی مصورد میں سکا نا ہاں استاد د پوجا حکم دے او استاد قرض پر بنځي دي مدا کا او مدا کا مدا کا مدا کا څنګه یو بلاسمګدا کر په بوجی کې راستي خدای الله سره بیا ولیکب کمزور ولاو اكو چې ورو شورا دې ستادې د پوجا د تخصیص یوړکړه دې چې ما و کوم ها د ابن عمر من ذکرنا من تقلید امام زیدون رسول او صحابه ولې تقلید نکوي د ابن عمر صلی الله تط کار نه لري خو دې ته چاته دوماتي نه ها جزاک الله خیرا